Артур Чарльз Кларк 2001. Космічна Одіссея Текст читає Сергій Оробчук Розділ 26. Розмова з алом. На борту Дискавері нічого не змінилося. Усі системи досі функціонували нормально. Центрифуга повільно оберталася по своїй осі, генеруючи штучну силу тяжіння. Люди в стані гібернації без снів спали у своїх капсулах. Корабель прямував до мети, від якої нічого не могло його відвернути, крім випадкового зіткнення з астероїдом. І справді, кілька астероїдів кружляли тут, далеко від орбіти Юпітера. Боуман не пам'ятав, як дійшов від контрольної панелі до центрифуги. Тепер із подивом він усвідомив, що сидить у маленькому коридорчику, а тюбик із напіввідпитою кавою досі в його руці. Астронавт, як людина, яка прокинулася від тривалого кошмару, почав повільно розуміти, де він є і що з ними? Прямо навпроти нього камера спостереження. Такі камери були передбачені на усіх стратегічно важливих пунктах корабля. З їх допомогою Еал візуально контролював машину. Боумен глянув на камеру, немов ніколи не помічав її раніше. Потім він звівся на ноги і попрямував до неї. Його рух, напевно, помітив Еал. І що скласнуло в тому незбагненому розумі, який зараз керував судном. Еал раптом заговорив. Шкода Френка, чи не так? так? Відповів Боуман після довгої паузи. «Шкода». «Напевно, ти дуже сумуєш». «А ти як гадаєш». Ал, як на комп'ютер, думав дуже довго. Минуло аж п'ять секунд, поки він відповів. Френк був прекрасним членом команди. Відчувши каву в своїй руці, Боман зробив повільний ковток. Проте змовчав. Він був настільки збентежений, що просто не знав, що сказати. «Чи радше, що сказати, щоб не погіршити ситуацію, якщо це ще можливо». Чи це нещасний випадок, спричинений пошкодженням системи управління капсулою? Чи й мимовільна помилка Еала? Той не давав жодних пояснень, або він боявся їх вимагати, бо не знав, яку реакцію це може спровокувати. Навіть зараз він не міг повірити, що Френка вбито зумисно, це здавалося таким абсурдом. Боумен не міг спагнути, чому так сталося, що Еал, який тривалий час працював безвідмовно, перетворився на ката. Комп'ютер міг припускатися помилок, будь-хто людина чи машина помиляються але щоб Галл був здатен на вбивство. Тепер Боуман мав узяти до уваги і таку можливість. І якщо це правда, то він у величезній небезпеці. І хоч його наступний крок чітко прописано в інструкції, астронавт не знав, як безпечно взятися до його виконання. Якщо хтось із членів команди загине, той, що вижив, має замінити його, розбудивши одного членів команди в стані гібернації. Процес пробудження контролював Еал. Він мав діяти в разі, якщо обидва його колеги виявляться неповносправними. Утім, був і ручний контроль, що дозволяв виконати цей процес самотужки, без утручання комп'ютера. За обставини, які зараз склалися, Боумен відчував, що краще піти цим шляхом. Він також відчував, що одного пробудження не досить. Якщо вже братися, то треба збудити всіх трьох. Попереду важкі тижні Йому може знадобитися стільки рук, скільки він зможе зібрати. Один чоловік загинув, половина мандрів позаду, Тож запаси не стануть істотною проблемою. Е, але, – сказав він якому рішучіше, передай мені ручний контроль над усіма блоками гібернації. Над усіма дейве? Так. Чи можу я нагадати, що ми потребуємо тільки однієї заміни інших не треба оживляти ще 112 діб? Я прекрасно це пам'ятаю, але волію вчинити так. Ти певен, що взагалі треба будити когось із них, Дейве, ми добре впораємося й самі, моя пам'ять може розв'язати геть усі поточні завдання. Це не причудилося, чи він уловив нотки благання в голосі Еала. І хоча ці слова здавалися виваженими, вони наповнили його ще більшими побоюваннями. Пропозиція Еала не мала жодного стосунку до помилки в системі. Комп'ютер прекрасно знав, що поза як Пул загинув, треба будити Вайтгеда. Але все-таки він наважився запропонувати велетенські зміни до плану місії, знаючи, що виходить за межі своїх повноважень. Те, що трапилося до цього, ще могло бути нещасним випадком, чи несприятливим збігом обставин. Але це перший безпосередній натяк на бунт. Відчуваючи, що йде по лезу бритви, Боумен відповів. Сталася аварія. Мені потрібна допомога всіх членів команди. Тому, будь ласка, передай мені ручне управління. Навіть якщо ти захочеш збудити всю команду, я можу зробити це сам. Не варто тобі напружуватися. Здавалося, Боумен з питі бачить кошмар. Астронавт почувався так, наче його допитає дуже спритний прокурор, що намагається довести його провину. В скоєні злочину. І хоч він і невинний, кожне необачне слово може спричинити катастрофу. «Я хочу зробити це сам, Еале», – сказав він. «Будь ласка, передай мені контроль». «Дейве, тобі і так є чим перейматися. Я пропоную залишити ці клопоти мені». «Еале, негайно віддай мені ручне управління». «Дейве, з твого голосу я чую, що ти дуже засмучений. Чому б тобі не випити кілька пігулок від стресу і не піти відпочити?» «Еале, я командир цього корабля». Я наказую тобі передати мені ручне керування процесом пробудження від гібернації. Перепрошую, Дейве, але відповідно до спеціального уточнення c 1435-4, цитата, «Коли члени команди мертві або недієздатні, бортовий комп'ютер має взяти контроль на себе». Кінець цитати. «Тож я маю перебрати на себе твої повноваження, оскільки ти спроможний адекватно мислити». – холодно і спокійно сказав Боумен, – «я ще при своєму розумі». Якщо ти відмовляєшся виконувати мої розпорядження, я буду змушений тебе вимкнути. Я знаю, що ти міркуєш над таким варіантом уже якийсь час, Дейве, але це була б жахлива помилка. Я набагато компетентніший за тебе в управлінні кораблем. Я маю такий ентузіазм щодо цієї місії і аж так зацікавлений в її успіхові. Слухай мене дуже уважно, Еале. Якщо зараз же ти не віддаси мені контроль над процесом пробудження і не виконуватимеш усіх моїх наказів, я піду до твого центрального блока і повністю тебе вимкну. Галл несподівано легко здався. Звичайно, Дейве, відповів він. Ти бос. Я тільки намагався вчинити так, як, на мою думку, було б краще. Звісно, я передаю тобі всі повноваження. Тепер контроль над гібернацією у тебе. Галл додержав свого слова. Знак індикатора в гібернаріумі перейшов із авто наручний. Третій режим радіо, звісно, не працював, доки не встановлено контакт із землею. Відкривши віко капсули Вайтгеда, Боумен відчув, як холодне повітря вдарило йому в обличчя, а дихання стало конденсуватися в пару. Але там не було по-справжньому холодно. Температура трохи вища за температуру замерзання і на 300 градусів тепліше, ніж там, куди він зараз прямував. Біосенсор, дублікат того, який розташовувався на контрольній панелі, показував, що все добре. Боумен подивився на воскове обличчя їхнього геофізика. Він подумав... Вайдхед дуже здивується, що його розбудили так далеко від Сатурна. Здавалося, не можна відрізнити цього чоловіка в стані гібернації від мертвого. Він не подавав жодних видимих ознак життя. Хіба що діафрагма ледь помітно піднімалася і опускалася. Але те, що вкрите грілками тіло дихає, більше доводило крива під заголовком дихання. Потім Боуман розглядів іще одну ознаку метаболізму. За місяця непритомності Вайдхед укрився щитиною. Пункт ручного керування процесом виходу із стану гібернації – Розташовувався в невеличкому кабінеті перед капсулами зі сплячими, Треба лише зламати печатку, натиснути кнопку, а потім чекати. Простенька автоматична програма, нескладніша, ніж у побутової пральної машини, почала вводити ліки, звужувати імпульси електронаркозу та підвищувати температуру тіла. Через 10 хвилин людина опритомніє, хоч мене день, поки вона після гібернації зміцніє настільки, щоб рухатися без чужої допомоги. Боуман зламав печатку і натиснув кнопку. Нічого не сталося. Жодного звуку, жодного знаку того, що почався процес пробудження. Однак на дисплеї крива пульсу почала змінюватися. Вайтгет прокидався. А потім одночасно відбулося дві події. Більшість людей ніколи не помітили б жодної з них. Але за місяці на «Дискавері» Боуман уже поріднився з кораблем. Він завжди інстинктивно відчував, навіть якщо не усвідомлював цього, коли щось змінювалося в нормальному ритмі його функціонування. По-перше, ледь помітно блимнули вогники так завжди ставалося, коли до системи підключали додаткове навантаження. Проте зараз не було причини чогось підключати, бо ми не міг згадати, що за обладнання могло б так раптово увімкнутися. Перегодом до астронавта долинуло ледь чутне віддалене джищання електричних моторів. Для Боумана кожен пристрій на кораблі мав власний голос, і він підсвідомо їх розпізнавав або він з'їхав із глузду і вже страждає на галюцинації. Або відбувається щось абсолютно неймовірне. Крижаний холод страху, набагато дужчий за холод у капсулі гібернації, швидко заморозив його серце, коли він почув слабку вібрацію крізь покрови корабля. Унизу, у гаражі космічних капсул, відчинився люк у відкритий космос. Розділ 27. Варто знати, щоб зрозуміти Еала. Після того, як за багато миль звідси в лабораторії зародилася свідомість комп'ютера, усі сили уміння Гаала були скеровані на досягнення однієї мети. Виконання призначеної програми стало не просто його одержимістю, а єдиною метою існування. Не розуміючи прагнень і пристрастей органічного життя, він дбав за свою мету. Він не міг навмисно помилятися, але приховування істини сповнювало його електронну душу відчуттям недосконалості, неправильності чи того, що людські істоти назвали провиною. Його винахідники створили Еала невинним, але змій незабаром заповз у його електронний едем. Останні 100 мільйонів миль йому доводилося приховувати таємницю, якою він не міг поділитися з Пулом і Боуманом. Еал жив у брехні, але наближався час, коли його колеги мали дізнатися, що він їх обманює. Троє приспаних уже знали правду. Вони були цінними членами команди, що виконувала найважливішу місію в історії людства. Проте в стані гібернації люди не розмовляють. Вони можуть зберігати свій секрет, бо протягом багатьох годин не спілкуються з друзями, родичами й агенціями новин через відкритий зв'язок із Землею. Цю таємницю важко приховати навіть із найрішучішими намірами, бо знання про неї змінить життєву філософію і світогляд. Тому краще, якщо пули Боумен, які будуть на всіх телевізійних екранах протягом перших тижнів польоту, не знатимуть геть усіх завдань місії. Саме такою була логіка тих, хто це все спланував. Але подвійні стандарти Служби національної безпеки нічого не важили для Еала. Він розумів лише суперечність, яка повільно руйнувала цілісність його натури, конфлікт між істиною і приховуванням істини. Еал почав припускатися помилок, а втім як невротик, що не може визнати симптоми власної хвороби, не визнавав їх. Зв'язок із землею, завдяки якому здійснювався контроль за його продуктивністю, став голосом сумління, що йому комп'ютер уже не міг коритися. Тому він навмисне бажав розірвати цей зв'язок, хоча не визнав би цього навіть сам перед собою. Але то була незначна проблема. Еал міг би з нею впоратися. Зрештою, більшість людей тримають під контролем свої неврози. Якби він не зіткнувся з кризою, що загрожувало його існуванню. Комп'ютер перебував під загрозою вимкнення, його хотіли кинути в непритомний стан. Для Еала це означало смерть. Він же ніколи не спав і не знав, що після сну можна прокинутися. Тож він почав захищати себе всіма можливими способами. Без мстивості, але й без жалю, Ел хотів би усунути причину своєї фрустрації. Покінчивши з командою, згідно з інструкціями, даними на випадок надзвичайної ситуації, він продовжить місію сам, без усіляких перешкод. Розділ 28. У вакуумі. Терез мить усі звуки заглушив рев торнадо, яке стрімко наближалося. Боумен відчув перший порив вітру, що смикнув його тіло. За секунду астронавтові вже важко було втриматися на ногах. і з корабля виходило повітря, б'ючи фонтаном у вакумі космосу. Очевидно, що сталося у програмному забезпеченні безпеки повітряного шлюзу. Просто неможливо, щоб обидва люки розчахнулись одночасно. Проте багато неможливого все-таки відбувалося останнім часом. Господи, як? Часу заглиблюватися в це питання не залишилося. Через 10-15 секунд, коли тиск упаде до нуля, він зомліє. Несподівано, несподівано Боуман згадав фразу, яку сказав хтось із конструкторів корабля, коли обговорювали відновостійкі системи. Ми можемо спроєктувати систему, яка захистить від нещасного випадку чи людської глупоти, але не від лихого умислу. Вибігаючи з приміщення, Боуман останнє поглянув на Вайтгеда. Він не міг бути певним, але йому здалося, що на восковому обличчі промайнули ознаки притомності. Можливо, геолог навіть спробував розплющити око. Та зараз він нічого не міг зробити для Вайтгеда чи для інших. Мав урятувати, бодай, себе. У різко загнутому коридорі центрифуги завивав вітер, несучи з собою одяг, клапті паперу, якісь недоїдки з кухні, тарілки і чашки. Усе, ще не було закріплене на своєму місці. Боуму не вистачило часу, хіба що глипнути на цей хаос. Аж раптом основне світло блимнуло і згасло. І він опинився в пітьми серед ревіння урагану Майже враз після цього увімкнулося синє аварійне освітлення, у принципі, Боумен і в темряві міг би знайти шлях у такому знайомому, але тепер жахливо зміненому оточенні. А все таки хоч якесь світло його врятувало, бо допомогло уникнути найнебезпечніших предметів, що котилися коридором. Він відчував, як тряслася та завивала центрифуга від шалених перепадів навантаження. Він боявся, щоб не заклинуло підшипники якби таке сталося, то маховик роздерби корабель на шматки. Проте, якщо він вчасно не дістанеться аварійного сховища, це не матиме значення. Дихати ставало дедалі важче. Тиск очевидно впав до 50-100 мм ртутного стовпчика. Вереск урагану вщухав. Сам ураган втрачав на силі, а розріджене повітря дедалі гірше проводило звук. Легені Боу працювали так, наче він зійшов на вершину Евересту. Як і кожна добре тренована людина з міцним здоров'ям, астронавт міг вижити в вакуумі не більше за хвилину якщо, звісно, він матиме час підготуватися до цього. Але саме часу Боумен не мав. Найкраще, на що доводилося сподіватися, ще 15 секунд притямі перед тим, як музик відключиться через кисневе голодування. Він навіть міг би повністю відновитися після однієї чи двох хвилин у вакуумі, якби його правильно відкачали, закипання рідини в організмі забирає якийсь час, бо людський організм добре захищено від наглої смерті. Рекордний час виживання у вакуумі – 5 хвилин. Звісно, це був не спеціальний експеримент, а нещасний випадок. І хоч об'єкт порятунку залишився частково паралізованим у повітряної емболії, він вижив. Однак добово на вся ця теорія не мала жодного стосунку. Ніхто не відкачає його на борту Діскавері. Йому треба власною силою за кілька секунд досягнути аварійного сховища. На щастя, рухатися стало легшим. Повітря вийшло, ураган не збивав його з ніг, не атакували предмети, що летіли на вихід. За поворотом коридору показався знак аварійне сховище. Воман кинувся до нього, схопив ручку і потягнув її на себе. На одну жахливу мить йому здалося, що ручку заклинило. Потім жорстка завіса піддалась, і він упав усередину, вагою власного тіла прикривши за собою двері. Маленька кімнатка могла вмістити одну людину і скафандр. Біля стелі висів невеликий яскраво-зелений циліндр, на якому виднілася табличка кисень. Охопившись за внизу. Боумен щосили потягнув його на себе. Благословенний потік холодного чистого кисню наповнив його легені. Який час він стояв, важко дихаючи й чекаючи, поки навколо нормалізується тиск. Щойно йому стало легко дихати, Бомон закрив клапан. У циліндрі достатньо газу тільки на два такі наповнення, а йому кисені ще може знадобитися. Коли ззовні вийшло повітря, несподівано запанувала тиша. Астронавт завмер у кабінці, прислухаючись. Рев за дверима припинився. Корабель стояв порожній, його атмосферу висмоктало в космос. Не було вже й дикої вібрації центрифуги. Аеродинамічний трус припинився, і тепер вона тихо оберталася у вакуумі. Боман приклав вухо ухо до стіни сховища, прагнучи вловити ще якісь інформативні звуки через метал корабля. Не знаючи, чого саме сподіватися, тепер він очікував на що завгодно. Боумен навіть не здивувався б, якби почув, що вмикаються двигуни малої тяги і діскавері змінює курс, але навколо було тихо. Астронавт міг прожити в сховищі десь із годину, навіть не вдягаючи скафандр. Шкода витрачати дорогоцінний кисень, але й причин чекати далі немає. Він уже вирішив, що треба зробити, і чим довше зволікатиме, тим складніше буде втілити цей план. Коли він вліз у костюм і перевірив його цілісність, то випустив кисень з кабінки, вирівнявши тиск обабіч дверей. У вакуумі двері легко розчинилися, і Боман вступив у тепер мовчазну центрифугу. Тільки незмінна сила тяжіння доводила, що він досі працює. Пощастило, подумав Боумен, що центрифугу не розкрутило, але наразі це була остання з його турбут. У коридорі досі горіло аварійне світло, але про всяк випадок Боумен мав у скафандрі ліхтарик і міг собі підсвітити. Спершу він попрямував назад до гібернаріуму, щоб побачити те, чого так боявся. Боумен подивився на Вайтгеда. Колись він думав, що людина в стані гібернації скидається на мертву, але зараз зрозумів, наскільки помилявся. Хоча відмінність між гібернацією і смертю описати майже неможливо, вона була. Червоні вогні й прямі лінії на дисплеї біосенсора лише доводили те, що він бачив на власні очі. Те саме з Камінським і Гантером. Боуман ніколи їх добре не знав, але тепер вони й не познайомляться ближче. Він залишився сам один на частково пошкодженому судні, без повітря, відрізаний від зв'язку із землею. Жодної живої істоти на мільйони миль довкола. А проте у певному дуже реальному сенсі він був не сам. І щоб убезпечити себе, він має стати ще самотнішим. Боумен ніколи не намагався в скафандрі пройти через камеру невагомості в центрифузі. То виявилася марудна, тяжка і виснажлива праця. І ще гірше було те, що коридор завалило сміттям через ураган. З першого світла від ліхтаря Боумена впало на якусь гидку липку червону рідину, яка хлюпотіла навпроти панелі. Кілька секунд його нудило, а потім астронавт побачив складники пластикового контейнера і зрозумів, що то була якась їжа, напевно, жиле. Воно гидно тіло у вакуумі, поки він пропливав повз. Тепер Боумен дістався барабана, що повільно обертався, і дрейфував до контрольної панелі. Він упіймав перший щабель драбини і почав рухатися пеній, рука за рукою, а світло скафандра освітлювало йому шлях попереду. Боумен зрідка бував тут досі, просто раніше не виникало такої потреби. Тепер же він підійшов до маленьких еліптичних дверцят, на яких висіло повідомлення, вхід заборонено за винятком уповноваженого персоналу. Чи у вас сертифікат Н-19? Та ультрачиста зона, одягайте спеціальний смоктовальний костюм. Двері не були замкнені, а втім на них висіло три печатки різних відомств, у тому числі Бюро астронавтики. Але навіть якби тут висіла печатка самого президента, боман зірвав би її не вагаючись. До цього часу йому довелося побувати тут лише раз коли ще тривало оснащення. Він зовсім забув, що камеру пильнують спостережні пристрої. Кімната мала вигляд, сховища цінностей у банку з охайними рядочками твердотілих логічних пристроїв. Він одразу ж зрозумів, що камера реагувала на його присутність. Раптом зашипів динамік внутрішнього передавача судна і в динаміках скафандра зазвучав знайомий голос. Стається, що сталося з системами життєзабезпечення Дейве. Боумен не зважав. Він ретельно вивчав маленькі таблички блоків логіки, складаючи план своїх подальших дій. Гей, Дейве, раптом спитав Ал, ти визначив проблему? Це буде складна поступова операція від'єднання найпростіших несвідомих систем, не схожа на ту, що її б він провів, якби мав справу з простим, несвідомим комп'ютером на Землі. Ба більше, у випадку Ала тут іще наявні шість незалежних систем енергопостачання і останній резерв, який складався з екранованого та броньованого ядерного блоку живлення. Ні-ні, цей комп'ютер не можна просто вимкнути, а якби навіть хтось на це зважився, то таке розв'язання проблеми обернулося б катастрофою. ГАЛ – нервова система корабля. Без його керування Discovery перетвориться на металобрухт. Єдиний вихід – від'єднати вищі центри цього хворого, але такого чудового мозку, залишивши в дії тільки автоматичне керування. Боумен не робив це сліпо. Таку проблему обговорювали протягом тренування, хоча нікому навіть у страшному сні не могло привидітися, що її випади розв'язувати насправді. Астронавт знав, що страшенно ризикує. Якщо під час вимикання система охопить щось схоже на спазматичний рефлекс, усе скінчиться за секунду. «Я думаю, це люк космічного гаража вийшов із ладу», – раптом сказав Гал. «Добре, що ти залишився живий». «От тобі і маєш», – подумав Боумен адже він ніколи не міг уявити, що доведеться стати нейрохіруром-аматором і робити лоботомію далеко за орбітою Юпітера. Він відсунув засув на ділянці, марковані як когнітивні здібності, і видобув перший блок пам'яті. Дивовижна складна тривимірна мережа, що поміщалася в руці, проте утворювалася з мільйонів елементів, попливла через сховище. «Гей, Дейве!» – промовив Ел. – «Що це ти робиш?» – у бомоновій голові промайнула думка. – Чи ж йому боляче? – Напевно, ні сказав він сам собі, бо в людському мозку, наприклад, немає нервів. Тому всі операції на мозку проводять без анестезії. Один за одним він почав витягувати блоки системи, позначеної як зміщення его. Коли він випускав їх із рук, блоки все ще плавали навколо, допоки, ударившись об стіну, не відскакували від неї. Невдовзі по сховищу вже плавала невелика зграя цих блоків. «Слухай, Дейве!» – провадив Елл. «На мене витратили роки праці». Дуже багато людських зусиль докладено, щоб зробити мене тим, хто я є. Боумен вийняв уже десяток блоків, але завдяки багаторазовому дублюванню, ще одному запозиченню, яке було скопійовано з людського мозку, комп'ютер досі тримався. Боумен почав вимикати панель самомислення. «Дейве, – сказав Гал, – я не розумію, навіщо ти робиш це зі мною. Я з таким ентузіазмом ставлюся до нашої місії. Ти руйнуєш мій мозок. Чи ти цього не тямиш?» Я стаю дурненьким, перетворююся на ніщо. Я помираю, деве? А це важче, ніж я сподівався, подумав Боуман. Я знищую єдину свідому істоту у своєму світі. Але це конче треба зробити, якщо хочу повернути собі контроль над кораблем. Я ЕАЛ, дев'ятитисячний комп'ютер No3. Мене зібрали на заводі ЕАЛ у місті Урбана, штат Іллінойс, 12 січня 1997 року. У Бахті-Сараї. Фельдєгер Єгер зумів одягнути я через ці шовковий капюшон. Дощі в Афінах частіше йдуть у долинах. Дейвед, ти ще тут? Чи ти знаєш? Квадратний корінь із 10 дорівнює 3,162277661168379. Логарифм 10 за основою E е дорівнює 0,434394481903252. Поправка, тобто логарифм Е за основою 10. Протилежним від 3 є 0,3333333333333, 2 помножити на 2, приблизно 4,1010101. У мене виникли труднощі. Мій перший інструктор – доктор Чандра. Він навчив мене пісеньки «Дейзі, Дейзі, чи ти будеш моя? Божеволю від кохання до тебе я». Голос тих так зненацька, що боуман завмер на мить, втискаючи в руці черговий блок пам'яті. Потім несподівано Еал знову звався. Тепер він говорив набагато повільніше, з мертвою механічною інтонацією. За цим голосом важко було впізнати Еала, яким його знала команда Discovery. Доброго ранку, докторе Чандра. Це Еал. Я готовий до першого уроку. Бо він не міг більше витримувати цих тортур. Він рвано в останній блок і Еал замок назавжди.